Doncs nosaltres ja estem aquí un altre cop amb en Lluís Pancorbo, que ja està sentat a l'altre costat del vidre i ens porta els elements més friquis de la xarxa. Lluís Pancorbo, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com anem? PB Sí? Ens portes més invents d'aquests magnífics. Més magnípics. invents. Avui et sí? veig que estàs desemparat. Sí, sí, avui avui m'han deixat aquí sola la peixera, però també està bé, eh? perquè jo altres dies l'he deixat sola a la Marta. Bueno. No, ha vingut una estona, però ara ja ha marxat, que ha de descansar també. Bueno. Sí, la setmana passada badallava molt, eh? Sí, veus, precisament, precisament, precisament. I aquesta setmana ha tingut alguns problemes de coll, també, i li han donat medicaments i tot, o sigui que... També està bé que descansi una mica a la peu. Ha d'anar al llit a dormir. Exacte. Bueno, va, comencem. Uh, primera cosa que us porto. És un... No és un cas molt tecnològic, però, de fet, es pot comprar per internet, i és una cosa que es diu Executive Punching Bag. Vull que més. seria... Seria com una mena de bossa inflable que això val uns 25 dòlars. És una cosa inflada perquè tu la infles, la poses al, al, al teu despatx, a la teva taula, i llavors, bàsicament, pots aporrear-la <laughs> o sigui, a punyetazos. És un antiestrés, una mica, no? Sí, és un antiestrès. No sé fins a quin punt, però bueno... Home, hi ha molta gent que es descarrega barallant amb els altres. Vull dir, millor descarregar-se amb, amb un globus que no pas amb, amb el cap d'algú, perquè a vegades hi ha alguns executius que amb tant de feina estan una mica... I no executius. I no tan, no tan executius. <ríe> És com, a, jo això ho havia vist al Japó, que llogaven una habitació plena d'objectes i els, els executius llogaven, els donaven un bat entraven a l'habitació i destruïen tot el, tot, el que, tot el que trobaven. O sigui que també és una mica en aquesta línia, no? Sí, bueno, aquest, seríem en aquesta línia, però aquesta Sense... menys menys, menys violenta. A no sé que se t'escapi la, la, la, la bossa aquesta, el bac aquest, i se'n vagi a l'estanteria i deixi l'habitació guapa. Exacte. Però bé, tenim més coses? Més coses. Mm. Hi ha una empresa que es diu eh, Tempratec, que aquesta gent ha inventat lo, bueno, jo que el que espera tothom a l'estiu quan estàs a la platja, obres la bossa, treus la cola, cola i ja està a 38 graus. Malo. Ja, de per si ja malament. Malament. Doncs aquesta gent ha inventat una llauna que s'autorefrigella. Això és un invent... Magnífic, eh? És un magnífic. No sé quant val la llauna, eh? No, no, exacte, aquesta és l'altra pel·lícula. <ríe> per poder-te surt de compte, apure la nevera, exacte. amb una llarga fins, al, fins, al, fins a l'endoll. Exactament, i però... I quin sistema fa servir per refredar-se? Eh, fa servir una cosa... Una, el, per evaporació d'aigua, es veu, uh -huh. eh, té tota una llauna allargada, uh -huh i es veu que apretes tu un botó o trenques un... suposo que troncar un... una pestanya o alguna cosa així, i llavors ell comença a fer aquest... aquest procés químic a dintre i el que fa és que baixa la temperatura i pot arribar a baixar-la fins a... és a dir, pot quedar-se fins a 16 graus centígrads. Està qual... bé. Queda prou, prou fresquet. Està bé, està bé, queda prou fresquet. És com a mica un termo però al revés, no? Sí, exacte. Refredant. Aquesta gent, és... bueno, aquesta gent també fa a l'inrevés, eh? També mm. fa productes per escalfar, eh? per, per mantenir calent. I es... és car No se sap. No se sap, perquè ja t'he dic que ja no el perquè... producte es diu I.C.C.A.N. Uh -huh. i no diu, no diu preu ni res. Vull dir, suposo que bah, és deu ser una allò... Si mira'm, però no em toquis. Exacte. ara portant la nevera amb els cubitos. Quasi, quasi que et compensa. Eh? Sí, sí. Molt bé, més cosetes? Més coses. Ara es porta un clàssic, un clàssic renovat. El cubo de Rubik. Oh, quin però... mite, mític. Què passa? Que aquest està fet especial per fer-lo a ceques. Per què? Perquè cada cara té una textura diferent. Textura de pedra, uh -huh. textura de, de moqueta, etcètera. Llavors tu, per textura, pots Clar. saber com girar i com... Ostres, i si ara prou complicat amb colors. Sí. <laughs> jo no vaig aconseguir mai no, fer més d'una cara. <laughs> Havies de tenir molta paciència, eh? També. Al final acaba, sí. acabaves veient molts més colors dels que hi havia i acabaves una mica atabalat, almenys jo. Eh? Sí, bueno, aquest és... és, és és més maco. Sí, que una, una cantonada de granit, una cantonada oh. d'un altre tipus de pedra, però podria quan... semblar marbre o algú així. Molt complicat, eh, però. Sí, sí, sí. Home, es veu, jo tinc aquí la foto de l'home aquest amb, amb, amb, el, amb el drap al, als ulls intentant fer-lo i se'l veu cara de... <ríe> veu cara cara d'estar a punt de, de morir, veure. Cara de massa concentrat, jo diria. Exacte. <ríe> Tenim més coses? Més coses. A ah, veure, una cosa que llàstima que no sigui la Marta perquè segur que en ella li seria molt útil. Home, l'hi direm, eh? Però... Una llum pel bolso. Home, i tant si li seria útil, eh? I tant, i tant. Perquè... Doncs és un producte que es diu Black Hole Light, que tu, s'enganxa és, és molt petit, s'enganxa a el que seria una de les cantonades de, del bolso per dintre, i llavors mm -hmm. quan tu obres la cremallera, ella automàticament, clinc, obre la llum. Ah, està molt bé. A més a més, el que passa és que molts bolsos, probablement aquesta llum no hi cabria directament, perquè hi ha gent que realment obre obres la cremallera i surt disparat totes les coses que hi ha dins. Però realment és un invent molt útil, eh? perquè moltes vegades, sobretot claus i coses petites, costa de eh, trobar-ho. I a mi és barat, eh? val 16 dòlars. 16 dòlars? 16 dòlars. I què va, com un fluorescent, piles... Sí, doncs pot tenir una, una pila petita... Clar, tampoc no deu fer molta, molta llum, però bueno, per veure si... Sí. Exacte, tampoc cal que... Però que dius tu, podem alguns bolsos, necessites un, un doble elogen, <ríe> enfocat... Per atrevessar tota la maleza que hi ha sí. dins. La, la maleza. Exacte. Tenim més coses a part de llanternes? Més, però relacionades amb bolsos, eh? Ah, val, val. Avui, avui, avui, de bolsos, avui portava doncs. una secció dedicada ja al ja. bolso i, i m'ha fallat, però bueno. Bé, és igual, igualment estarà ella molt atenta, eh? Això ja m'ho ha assegurat. O sigui, que bueno, segur que doncs, ens escolta. Doncs eh, això és un bolso eh, que eh, ha desenvolupat una empresa que es diu Camaleon uh -huh. i que la peculiaritat d'aquest bolso és que està fet amb paper digital, amb e-paper. Paper digital? Allò que, com, que de... com allò que dèiem aquell dia... Del... Allò que porto sempre als meus postes és paper digital, <ríe> exacte però de veritat. <ríe> no el que sembla paper normal, no? Exacte. I, escolta'm, i... El paper digital, igual que te'n recordes d'aquell dia que parlàvem d'aquella espècie d'hul, és sí, sí, el doncs, mateix? lo mateix, exacte. Un bolso. I l'avantatge la, és que tu li canvies el disseny quan vols. Ah, val, o sigui, com pots, pots canviar, pots posar-hi el que vulguis. Sí, pots, sí, si, bon, tens, uh, fet un, has fet un dibuixet de lo que vulguis, o trobes una foto que t'agrada i, pom, la poses al bolso. I el paper digital hi és, hi és resistent per, per, per fer de... Perquè Home, és que jo no just... n'he vist mai, de paper digital, sí. però... Home, jo suposo que sí, no? Sí, no, no, si sí, l'han fet, és curiosa. Eh? I ah, a part sí. té més aplicacions, pots canviar el disseny, pots introduir-hi el que vulguis o... Si sí, no, no, a veure, té coses molt xules, perquè la té, té de mando distància, uh -huh. amb el qual tu pots agafar i pots canviar el disseny automàticament. Deu tenir poder 4 o 5 fotos carregades i pip, canvies i canvies el disseny. Ah, està bé. És el típic, que tens la l'amiga, que té el bolso aquest d'e-paper, el, el, el, el, de, de el deixes allà i tu li vas canviant el disseny i, el, i no el trobes segur, No el trobes mai eh? més i després te l'agències tu mateix. I això, car, no car? No se sap? No, no se sap, això no se sap. Suposo que... Va, escolta, aquests invents, però, eh, ja, ja han sortit al carrer? Hi ha gent que els pot portar, ja? O és una cosa que es preveu llançar en un futur... No dic que ara mateix el bolso, eh, però tots aquests de paper digital i així mm. es poden trobar en, en Japó o algun lloc així? Uh, jo suposo que aquest ha sortit a la venda, ja. Uh -huh. ser que segurament que aquí és impossible aclar-lo. Mira, això ho ha fet una empresa uh, de disseny que es diu Dac Image. I suposo que el que he dit abans del, del, del Camaleon que uh -huh. he dit doncs deu ser l, el model o, o, o la divisió d'aquesta empresa o alguna així. Si ho fan és per vendre-ho, això Això, això, això suposat, està clar. Eh? Per suposat. Doncs molt bé, més coses? Més coses. Ara ja anem a... Obsessions que té la gent. <laughs> Com ara? Com ara, les radiacions. Ah, no sí. Sé, no sé si a tu et passa que vas per parles amb la gent i sempre acaben dient és que el wifi, el wifi ens matarà. Yeah. <ríe> també hi havia, també hi havia la, la llegenda urbana de que no podies dormir, no sé si és llegenda urbana o no, eh, aviam, però hi havia sí que es parlava molt de que, per exemple, amb el telèfon mòbil, no dormir amb el telèfon mòbil al costat perquè això també produïa unes zones estranyes que podien fer eh. Eh, tota una sèrie de coses. Sí. Sí. De fet, hi ha, hi ha, hi ha estadístiques sí, de sí, com sí. t'afecten els telèfons mòbils, mm -hmm. però també s'ha de, de dir la veritat, dir, hauries de tenir el telèfon mòbil a 2 mil·límetres del cervell. Clar, I quan, i tampoc... quan truques és quan... Quan, quan hi ha fet, més perill. Hi ha, hi ha un estudi, jo, jo, jo vaig veure una dona d'un estudi, que quan te trucaven tu gafes el telèfon i el cervell treba, treballava millor. Uh -huh. Era, és a dir, com rebia, suposo, impulsos sí, o... Sí, no algun sé, tipus d'ones reps. S'estimulava i treballava més bé durant una estona. I llavors ja començava... <ríe> Després a ja tornava a l'estat normal. <ríe> bé, bé, bé. Perdeu unes quantes neurones. Sí, exacte, exacte <ríe> i tornava a l'estat neuronal habitual. Bueno, doncs, eh, seguint el fil d'això de, de, de la problemàtica aquesta hi ha un rector d'una universitat americana de, perdona, de, de canadenca uh -huh. que eh, com està molt molt conscienciat amb tot aquest rollo del wifi doncs ha dit, fins que no es demostri allò científicament que el wifi no, eh, no, pot, no pot perjudicar la salut de la gent doncs trec, del campus tracta tots els wifi's Ah, amb qual cosa els, els, els estudiants d'aquesta universitat que es diu Lakehead uh -huh. s'han quedat sense wifi. Ah, i, i què estudiar? A tota la universitat. A tota la universitat. Hem d'anar el cable i connectar-se. Molt útil, bé, també, un pels un estudiants. Pel, pel col·leguin aquest. I, i tant, i... la seva universitat millorarà en, en prestacions. <ríe> molt bé, fos. molt bé. Bueno, Almenys serà lliure de wifi. Sí, de... sí, sí. Bueno, tothom ja ho saben, si qui estic obsessionat amb el wifi i vulgui estudiar una carrera, a la universitat de, de Leiden, m'has dit? L Lakehead. Lakehead és a la... Ontario. Una mica lluny, eh? Una mica lluny. És igual, ens quedarem aquí. Calés, eh? No, no, i tant, i tant. <ríe> I llavors, relacionat amb això, doncs, què passa amb la gent que està molt i molt obsessionada? Doncs hi han productes, tranquils. No passa res. Exacte. I hi ha una, hi ha una manta que es diu The Energy Blanket, mm -hmm. que, bueno, tu te l'emboliques tota i llavors aquesta manta està preparada per repel·lir les, aquestes zones malignes per, per entendre'ns sí, sí. i transformar les en benignes per l'organisme. I com ho fa això? És un procés ni misteriós. un les... ja. procés místic. Sí, sí. Gairebé, eh? Sí, em sí. recorda aquell capítol dels, dels joves que en Nil es pintava de blanc en pintura blanca per repel·lir les zones atòmiques quan explotés. Bé, no és el mateix cas, però una no. mica Però una mica també és allò... Si tu creus, funcionarà, que és el que es tracta. Sí, doncs és això, és una, és una mena de manta. A la foto es veuen aquí dos nens acorrucados en la manta uh -huh. i suposo que els seus papes estan molt tranquils perquè als temps no hi passarà mai més res. Bé, mira, però no, no, no és que només repeleixi les zones dolentes, sinó és que a, que a més... És que converteix en, en beneficis. Es que et uh, regenera, bueno, t'ajuda si tens problemes de pell uh -huh. o no sé què... Bé. Jo no ho sé. No ho he provat. Ho provarem, si mai podem. Cara, sí, també? No, cara? no se sap? Uh, doncs no se sap. Bé. No se sap. Bé, bé, bé. Una d'aquells altres productes que difícilment arribaran aquí. <ríe> Exacte. Bé, mai se sap. Potser tens alguna manta per casa que també té aquesta propietat, però <ríe> has <Hauràs> d'investigar. <ríe> Potser sí. Bé. Bueno, més coses? Més coses. Ara anem uh, a la literatura. <ríe> M'agrada la literatura. Sí. Ara que ha sortit en Harry Potter... Exacte, està, ara se se està... està en la boca. Exacte. Doncs ha sortit una màquina... que, rè, pel, pel, pel mòdic preu de 35.000 dòlars... Ah, barata. Doncs tu poses un llibre, el poses a la primera plana... Uh -huh. i llavors... És com una manera d'impressora, per entendre'ns. Tu el llibre a dintre, l'obres, tapa la tapa... i llavors ella el que fa és que te comences a escanejar tot el llibre. I te passa les planes. O sigui, tu escaneja tot... Tu escaneja tot... Mhm. Mm y te genera, supòs doncs, un document un PDF, un Word o lo que sigui. Ostrè, i això mm, amb molt de temps o en un però el, poses el llibre tancat o obert com si fos una fotocòpia Sí, però, com, com si com si llegit. Uh -huh. el deixes obert. Sí. I, ah, i llavors ja dona una fotografia. Al deixes obert i ell té una sèrie de mecanismes mm -hmm. i va passant la plana i va vas Home, això és molt pràctic, eh? perquè... És molt pràctic, però clar, 35.000 dòlars. Això ja no és tan pràctic. Bé, si algú té 35.000 dòlars i no sap com gastar-se'ls... Que, que, que el no sap. els doni, que, que nosaltres ja comprarem això i ja els coneixem els llibres. O no, o anirem a fer un dinar. Això. Molt bé, molt bé. D'això hi ha la versió més cutre, com si diguéssim, que jo l'he vist que és d'un noi que ha fet el mateix, però amb peces de Lego. Això, no, ha, rempoint, fet escà... es ha fet un escàner, ha fet un escàner d'aquests que passa les fulles i tot en peces de l'Empeses de Lego. Ostres, això ja és altra als enginyeria, a high tech eh? això. Eh? Sí, sí, sí eh? A mí més, més amb el Lego jo sabia que es podien fer moltes coses, però és clar, fins al punt de poder fer escàners ja, és... sí, sí. De fet, amb, amb el rànquing, setmanes enrere van parlar que el Lego mm -hmm. estava dins del rànquing amb, amb el tema aquell del Mindstorm. Mm -hmm. Que eren, que eren robòtica. La Lego, sí. una, una, nova, una nova vessant dels seus juguets és aplicar robòtica i motoria. Jo haig de, de dir que tenia un cotxe de Lego en el que hi havia peces que eren mecàniques, hi havia engranatges i era un cotxe que, que tenia un funcionament... Havies de construir mecànica, mm -hmm. també. El que passa sí, sí. és que, mh, clar, sempre vivia el problema, com sempre, que si perds una peça ja s'ha acabat el tinglado. Però era molt maco, això sí. I, i si perds la roda encara menys. <laughs> en <caramelo>. Exacte. <laughs> Exacte. Doncs aquesta és la versió cara, mm -hmm. aquesta... Bueno, M'has preguntat la velocitat. Això fa 500 pàgines a l'hora. Doncs, Vull dir que sí. segurament el, el, el, el Harry Potter te polit poder un anet i mitja <laughs> poder, no, no sé quantes planes té, però... Doncs hi ha aquesta versió, que és la cara, la, allò, la deluxe, com mm -hmm. si diguéssim, i llavors hi ha una, versió, una, una, una un producte més baratet, mm -hmm. molt, molt, infinitament molt més barat, que és un, sobre, bueno, és un, sobre, és un servei que es diu ScanR, eh, si no val a la web és scanr.com, i és que te permet, tu el teu mòbil, a un mòbil a partir que tingui com a mínim una càmera d'un megapíxel cap endavant, mm -hmm. doncs tu fas la, una foto a qual, qualsevol, no sé, tens un wallpaper, un, un, un pòster d'aquest, un lloc on hi hagi... que és a no?, que has anat a la universitat i han fet un esquema i tu, perquè ets un vago, no l'has fotografiat. Li fas Home, una foto, això. li fas una foto, ho envies a, amb aquesta gent a una adreça de correu i llavors ells te retornen, el, un PDF amb tot el, amb, tot la, amb, tot el amb tota la foto amb el resultat i tal, però ah. a més a més el bo que tenen és que te poden, enviar, te poden enviar el PDF o bé, tu li pots fer un número de telèfon i, i t'enviïn per fax directament oh, un altre és... número Ostres, això està molt... Això és un bon servei, eh? Sí el que passa que s'ha de ser molt vago per fer una foto a l'esquema de classe, però sí que pot tenir utilitat segons com. Jo quan llegia això m'imaginava amb MacGyver fent fotos de qualsevol plànol allà, clic, clic. Exacte, i tenia tots els plans de tot arreu. Només li faltava un xiclet i ja podia portar a terme tots els plans. Sí, sí, doncs mira, és un servei que pot estar bé. I és molt fàcil. És foto, envies correu... És tan sols enviar i t'envien un correu electrònic. Si demanes un PDF, t'envien el PDF i si tu vols enviant el fax i també un, un correu electrònic conforme, a la, és a dir, l'acusa de recibo del que el fax s'ha enviat bé. Ah, molt bé, molt bé. Doncs mira, ja ho sabeu, un servei més. ScanR.com, no? ScanR.com, sí. Molt bé. Tenim més cosetes? Doncs no, ja oh, està. Passem ja passem al megarrànquing. Exacte. que ens havíem quedat el número 15. Ah, exactament, al número 15, 15 més. ens havíem quedat. Doncs ens havíem deixat dir-ho. Estem parlant de... Era un contestador automàtic. Uh -huh. uh, un dels primers contestadors automàtics. Però de fet, un contestador automàtic entre cometes. Perquè el que et permetia era guardar dos o tres frases. És uh -huh. o sigui, no te deixava guardar... Em pensava que no te deixava guardar... Quin any, això? Això, el uh -huh. 71. déu nhi Sí. Era força barat, bueno, per aquella època. Uh, no sé, la, la, la sí. relació, la la relació de mare com seria, però eren uns 300 dòlars. I això el que podies fer era guardar una sèrie de frases. No et deixava guardar. Jo diria que no et deixava. no bé, almenys et deixava deixar un missatge petit. Més coses? Més coses. Número 14. Això és un producte que és el Blackberry, que ara està tinguent molts problemes aquest producte. A tota la gent que tingui un Blackberry, perquè ho sàpiga. No, no desapareixerà, almenys a Europa, uh -huh. però els Estats Units està tinguent un, un, un, molts, uns problemes molt seriosos de patents. Ah, sí, eh, eh, que, en quin sentit? Què vols dir de patents? Doncs hi ha una empresa que, que ha pogut eh, com si eh, declarar o, o, o, o, o comprovar uh -huh. que ell un, un, un dels apartats o una, una, de, la, una de la part de l'electrònica del BlackBerry que utilitza, uh -huh. doncs l'havia patentat ell... Un problema de, de drets i Exacte. de... Mm. I llavors el que... Bueno, ara mateix me'n molt que ara mateix el, el BlackBerry està, eh, està aturado a la producció dels Units. Uh -huh. És com una espècie de... Bueno, BlackBerry, perquè no ho sabe, com una espècie de, de telèfon, PDA, pots rebre mails, és una mica... Sí. De quina manera però, però és un dispositiu que... Uh, si, per exemple, doncs, ets una persona que rep molts correus o... Sí, sí, no, no, és pràctic. És molt, molt sí, més sí. útil que no pas un poquet PC, perquè ja et porta tot el teclat complet. Clar, i a més més ja, ja està, és més petit. És el telèfon, i a mm. més a més, uh, tu pots enviar directament SMS, pots rebre el correu directament. És, sí, és un, més funcional, potser. Sí, és més funcional no? que no pas un poquet PC. Amb un poquet PC pots fer de tot, i amb aquest és, pots fer menys cosetes, però les que les fas, les Clar, fas perfectes. també saber perquè ho necessites, no? Molta gent potser té una PDA i pff, no necessita per gairebé res i després sí. fa més nosa que servei. Més doncs, coses? doncs aquest, el 14, era això, era... era uh -huh. el, el, el, de quin any és, per sobretot? Això? això del 98, va sortir 98. Ara ja els, els dissenys són el més sí, molt més atractius i tot això. El número 13, el número de la, de la mala suerte. Exacte. Eh? Doncs se l'endú el Motorola Pace Rider. El Motorola està en totes les, sí. les lutxes, sí, sí, sí. eh? Sí, sí. I ja veuràs que cap a dalt més, eh? Doncs això era el, el, el típic... Eh, eh, busca, però amb amb, amb... amb teclat. Amb teclat mm. per poder escriure, doncs... Mm, algun missatge o... Sí. El busca que veiem sempre en les pel·lícules nord-americanes de, de principis dels 90, que la policia, que sempre els portava aquí al, al costat... No, aquest és més nou, eh? Aquest ah, té un 96. Aquest... Ah, doncs és més nou. Bueno, però clar, ja podies posar missatges. Ja era un pas endavant, sí, també. Sí, sí, sí. Molt bé, el número 12? El número 12... Eh... El telèfon aquest que treta el Motorola 9, que és tan i tan prim, l'UV3, mm -hmm. que sembla que el regalin, va al sí. carrer i fot una sí, patada sí. la roca i surten tres motoroles d'aquests, <laughs> doncs està en, aquest, en aquesta posició. Això és el 2004. Ah, el dos, és molt modern, doncs. És aquest, mm. Aquell que és tan prim, tan, sí, prim. tan prim... Que a partir d'aquest, bueno, aquest és es diu Motorola RA-ZR, mm -hmm. doncs a partir d'aquest disseny, moltes altres cases han anat, traient, han anat traient models molt similars. Per exemple, el... Eh, em sembla que és NEC té un model que és clar. com el Motorola i o si sigui, el que busqueu és un telèfon que sigui prim, prim, prim el NEC aquest és encara més prim que el Motorola o sigui que encara superat en el... En el... Sí, sí, sí. aquest és el, el primer model eh? Vull dir, ara els únics models també encara són, cada vegada són més prims molt bé, Lluís, doncs ens quedem així amb el número 12. La setmana que ve tornem a reprendre des del número 11. 11. I amb la Marta també, que estarà aquí ens acompanyarà com sempre. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, tu.